Він і справді був схожий на нього Волосся на голові борода пишні, білосніжні, а обличчя рожеве, як у немовляти. Чого ж витинялися, питаю? Та тебе шукали? А чому я ніде слідів ваших не помітив? Які можуть бути сліди, відмахнувся Олексій Іліч. Ти ж сам наказував не лишати їх Ну я, як бували партизани, звелів хлопцям суворо додержуватися того наказу на дороги й не потикатися. Це хащами продиралися і болотами лісовики та й годі. Олексій Іліч старик повнотілий, здоров'ям похвастати не міг. Важко, думав я, буду йому в лісі. Але бачу, характер ніяк не змінився. Як завжди, кожне його слово із сміхом. Приємно, що зустрів старого в лісі. Сім років я працював разом з ним у путивлі. Він, уроженець цього міста, робітник, ще в дитинстві ходив з батьком Муллером на заробітки, до ремесла привчався, потім штукатурні роботи виконував. У роки громадянської війни Олексій Ілліч теж пішов партизанити, був розвідником, воював проти німців, айдамаків. Повернувшись в без безвийзно живі трудився в рідному місті, займав різні радянські та господарські посади. Чого тільки не доводилося робити йому? Перед самою війною завідував інкубатором, курчат постачав для всіх колгоспів району. В лісі я вирішив призначити його своїм помічником у господарських справах. Скінчилось моє блукання, розшуки групи. Всі зібралися біля нашої бази. Разом з червоноармійцями, оточенцями, які погодилися воювати під моїм командуванням, в загін було зараховано 40 чоловік. 22 вересня 1941 року в наказі номер 1 я оголосив особовий склад загону, який поділявся на дві бойові групи. Впершу війшли путевляни, здебільшого літні партійні радянські працівники, колгоспні активісти, а також білоруські товариші, які приєдналися до нас, люди цивільні різних професій, в основному інтелігенція. Друга група складалася з червоноармійців. Найперша наша землянка була викопана в таких нетрях, що здавалося досить одійти від неї на кілька десятків кроків, і не знайдеш її. Сиди тихо, й ніякий німецький шпик не пронюхає тебе в цьому барлозі. Але ми прийшли в ліс зовсім не для того, щоб ховатися від загарбників, а знищувати їх, не давати ворогові ні хвилини спокою. Ми були тут господарями і господарями повинні залишатися. В Спасчанському лісі, долеченько один від одного стояло кілька будиночків, в яких жили лісники. Ми вибрали з них найбільш придатний для штабу, той, що знаходився в самому центрі лісу, край шляху, який перетинав лісовий масив з півдня на північ, від Спадщиного до старої Шарпівки. Там, де могли з'явитися гітлерівці, виставили на узлісся застави. Таким чином ми встановили партизанський контроль над усім лісом. Тільки наш штаб влаштувався в будиночку лісника, гримнув вибух, що стався за кілька кілометрів від нас, десь за новою Шарпівкою. Розвідники встановили. Підірвався на міні блукаючий віл. У мене промайнула думка. А чи немає там ще мін, конче потрібних нам, оскільки вибухівку ми не встигли завести в ліс? По слідах розвідників послали мінерів, Повертаються і доповідають, що виявили мінне поле, залишене напевно радянськими військами при відході. Фашисти не встигли розмінувати його, отже треба зробити це раніше за них, негайно ж. Але як? Наші фахівці тієї справи Кажуть, що міни там якоїсь невідомої системи, страшно, мовляв, підходити до них, підірвесся Начальник штабу загону Микола Михайлович Курс із групи Білорусів, директор середньої школи, вирішив рискнути Перед тим, як піти в ліс, він відвідав кілька занять змінної справи, організованих сумським обкомом партії І тому вважав себе мінером Поряд із смертоносним полем – дорога, по якій безперестанку перестанку шастали ворожі автомашини і мотоциклісти. Вночі відкопувати і досліджувати міни було неможливо. Пора осіння.